Gândul Sonoritatea gândului de-aramă mai amplă decât vorbele de aer. E clopot gândul, tunetie și vaer, iar șoapta abia fâlfui o naframă. Se rupe, lână putredă din caer, o suflu, păpădie se distramă, ci gândul mi-l simt zale sub dulamă, cuprins în el cu secoli mâncaer. Cuvântul-i țarc și gândul dor de ducă. Înalță o vorbă, vulturi pasă-mi se. și întâmplet mi se întoarce o măciucă. E gândul o pădure de cuțite. Cuvântul smârc, doar talpa mea apucă. Dar gândul infinitul ce mă înghite. 3 Treia 1968